Pán s vámi slova svatého evangelia podle matouše Ježíš řekl zástupům Amen pravím vám mezi těmi kdo se narodili ze ženy nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana přítele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a nasilníci je uchvacují. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana a chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít kdo má uši, slyš. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak někdo by řekl, pane faráři, co, co, co, co, co jste přečetli, jak na silnici Boží království, no, to se nehodí, to, to, to by nebylo dobře. Jak to chápat? Pán Ježíš nám vypráví o velikosti toho muže, toho, který ho předpověděl. Ta velikost je tak veliká, že do Jána se prorokovalo. V Jáně to všechno se, teda v panu Ježíši, všechno, co se prorokovalo, se má jen má splnit, má se naplnit. Ale bratři a sestry, velikost Jana spočívá právě v tom, že ten člověk bez nějakého prodlení, bez nějakého zbytečného uvažování, hned angažuje veškeré síly, všechno, co má, celé mění, aby podstoupil to, co mu říká srdce, a nespletil se. To je velikost Jana. Bylo to nesmírně náročné. To očekávání na mesiáše se dalo až krajet nožem. To bylo tak všudy přítomné a intenzivní. O tom se vyprávělo. Ženy se prohlížely v zrcadle, jak budu vypadat, když vlastně přijde Mesiáš. Ženy už některé vlastně možná i připravovali pro malého Mesiáše nějaké to oblečení, některé možná sníli, že to vlastně já budu matkou, nebo tak nějak. To jsem četl takový právě pojednávání vědecky o tom očekávání Mesiáše. Ale protože to bylo tak všude přítomný, tak člověk se mohl snadno splést, snadno se mohl s někým tak nějak porovnávat. A to víte, to je taková lidská vlastnost. Co když to mám být já? A nějak na té vlně popularity něco říkat tak a nějak tak odehrávat svou roli, aby co nejvíce lidí uvěřilo, že to jsem vlastně já. U Jana je všechno naopak, všechno činí tak, jak mu říká Bůh v srdci. Ale to už i s narozením svatého Jana je výjimečné. On poznává Pana Ježíše ještě než se narodí. V lůně své matky víta zdraví, že Alžběta přiznává, že i v její lůně se dítě pohnulo bratři a sestry. Násilníci, to ne takový podle těch prostých představ násilníci vejdou do Božího království, ale od nás, od každého z nás, jak tady sedíme, se očekává něco z toho, co je tady panem Ježíšem ukazováno jako ideál. Sestro, bratře, toho má nás odlišovat od lidí tohoto světa, Abychom byli ochotní bez prodléní. druhému dát to, co potřebuje. I třeba tu sklenku vody. Nemusí to být po každý nějaký velký hrdinský počin, ale když to děláme z potřeby srdce, když děláme to, co si vyžaduje tato situace, jak je možné to naplnit? Nepříliš shromažďovat a nepříliš dělat nějaké plány, kariéra a tak dále. Ovšem, víc dobra udělá ten, kdo se pečlivě, postupně připravuje, ale kdyby to nebylo spojené s tím hlasem, který by ten člověk měl uslyšet v srdci, kdyby to nebylo podle té boží vůle. Marné jsou to konstrukce, marné je to úsilí. Prosme proto pána, aby nám dával vytrvalost, jako měl svatý Jan. A jak jsme si řekli v tom životopisu svaté Lucie, i ona rozhodla hned a neodkladně, že věnuje svůj život, svoji čistotu pánu a rozdala celé své mění, když jí bylo předpověděno zázračně, že. Stejně tak by musela jednou umřít, ale že ona bude umírat pro Krista jako mučednice. Přicházej Pane Ježíši, zahrní naše srdce, buď naším jakoby únoscem, ať ten vítr Ducha Svatého zahrne také nás. Amen.